Hét. Látja maga se tudni. 17. Igen. Hát egy változás mindenféleképpen van. Megtetszett szűni főpolgármány ja, helyettesnek lenni, és most főigazgatónak kell szólni. Ugye ezt nagyon sokan körbejárják. Megkapja nagyjából az ugyanazt, ahogy otthon mondták annak idején fialáiknál, Kisablus a vendége, a kelyfejöncsinak. Egy dolog mindenféleképpen alapvetően megváltozott, ha én azt jól érzékelem. Önnek immáron nem a közgyűlés a munkadója, illetve nem a közgyűlés választotta meg, és nem is a közgyűlés fogja leváltani. Ez így van. Bárhoz a tiszem a is, azért a főpolgármester jelöli, és ők kezdeményezheti a leváltását is. Én ezt értem, de... Valóban, ugye azért ez egy, ebből a szempontból mindenképpen más, hiszen nem a közgyűlés által megválasztott helyettes vagyok, hiszen olyan nincsen jelenleg a fővárosban. Ő tehát egy konszenzusos személy. Előtte sem voltam, tehát azért a 2019-ben is a 33-ból 20 szavazatot kaptam. Én ezt értem, de 20 emberhözre szavazott, most 20-nak se volt módjában. Ezt. Ez egy pontos diagnózisa a helyzetnek, de... Ettől még pont ugyanott tartunk, mint ahogy... Bizonyos szempontból, igen, bizonyos szempontból nem, mert egy olyan a világhoz viszonyuló ember, mint ön, arról én biztosan tudom, hogy mélyén, illetve nem is az, hogy lelkemélyen, hogy más a státusza. Maga, amit végez, lehet, hogy ugyanaz, de akkor is, hogyha ez rosszul hangzik itt, a közgyűlés iránti felelőssége és a főpolgármester személye és tevékenysége iránti lojalitás egész másféleképpen alakul, mint korábban. Ez lehetséges, hogy a hétköznapi tevékenységében egy 10-es skálán egyesre se látszik meg, vagy nem fog meglátszani, de maga a státuszko mégis más. Abban mindenképpen, hogy ahogy beszéltünk róla, ez egy jó idős szó volt. Ilyen ja, még soha volt. Tehát hogy ahogy beszéltünk róla, valóban, hát a Pöpogácster helyettest az közvetlenül a közgyűlés választja, de miután nincsen ilyen, ezért kellett valamilyen átmeneti megoldást találni erre a helyzetre, de hogyha közjogilag vagy politikai elméletileg nézzük, akkor neki ebbe igaza van, hogy hát nyilván más a felelősségrendszer egy ilyen helyzetben, bár hozzáteszem, próbálok azért úgy viszonyulni ez a dologhoz, mint hogyha ezek a mandátum leosztások nem történtek volna, és ezért valahogy viszem tovább a boltot. Á, visz, visz, viszem tovább boltot, egy ilyen kis mondat. Igen. Ön egy ilyen, aki viszi a, a hátán nem is a boltot, hanem az egészet, vagy az egésznek egy részét, egy fontos részét. Mit kockáztat Karácsony Gergely, a főpolgármesteri hivatal, mi magyarok? Ha egyébként Karácsony Gergely beterjesztette volna önt főpolgármester helyettesnek, aztán lesz, ami lesz. Mit kockáztatott volna azzal? Vagy ha tetszik, mi történhetett volna? Mennyiben lenne más a helyzet, mint most? Ugye, az, hogy a, ő kiterjeszt be, ez tényleg az ő diszköcionális joga, és eddig is tartottam magam a tehez, és most nem a megkerülésből mondom, de minden ilyen kérdésre azt válaszoltam, hogy három dolog van, ami szükséges ahhoz, hogy főpagármester helyettes legyek, és ebből pontosan egy darab az, ami tőlem függ, az, hogy akarom-e és vállalom-e. Sem az nem függ tőlem, hogy beterjeszte, és sem az nem függ tőlem, hogy van-e 17 szavazat, vagy sem. És ezzel, ebből következnek nem is foglalkozok ezzel a részével, mert ezzel csak az időt vinné el, és tényleg nincsen ráhatásom A főpagármester azt mondta, hogy ő akkor fog beterjeszteni embereket, hogyha látja azt, hogy emögé lehet 17 szavazatot össze. Ez a hogy nem sikerült? Kudarca, ez egy helyzet, hát most e, ugye elkezdődött... Hol van elírva az, a... az, hogy kell, hogy legyen egy általános főpolgármesterhelyettes? Nem általános főpolgármesterhelyettesnek kell lennie, hanem egy darab belsős főpolgármesterhelyettesnek kell lenni a törőny alapján. A belsőt az azt hogy a képviselőtestületből? Így van. Ez ugyanígy igaz a polgármesternélyes, ahol alpolgármesternek kell lennie legalább egy darabnak, és azt nyilván a képviselőtestetből kell megválasztani, és lehet külsős uh, alpolgármestert vagy helyetteseket választani, uh, ettől függetlenül, de egy belsősnek lennie kell. Mennyire van kőbevésben, vagy ha szokták mondani Magyarországon gránítba, hogy a második közgyűlésen már kell, hogy legyen? Hát a jogszabály azt mondja, hogy vagy az alakulőlésem, vagy az azt követő közgyűlésen képviselőtestületűlésen meg kell választani a, a polgármester, főpolgármesterek helyettesét, de azért láttunk erre példát, Nagykanizsán 2010-ben, hogy ugye októberben voltak a választások, vagy 2019-ben októberben voltak a választások, és 2020 márciusában lett csak a polgármester. Csak és ott is akkor? Hát ez egy hat hónap, de azért lett ott is csak, mert a Covid miatt a teljes jogköt megkapta a polgármester, minden polgármester, hát és akkor a közgyűlés nélkül megválaszthatta az alpolgármestert. Tehát ott ugye eltelt hat, okay. hónap és nagy, igen. Hat, eltelt hat hónap, és nem volt uh, még ennek uh, az a fajta következménye, mint amiről most beszélünk, hogy a kormányhivatal vezetője bírósághoz fordulva, úgynevezett aktus pótlással eléri azt, hogy akkor ő kinevez valakit helyettesnek. A jól értesült szalajon a mai népszavában arról ír, hogy az a sebesség, ahogy a fővárosi vagy a főpolgármesteri hivatal dolgozik, és folytat adminisztrációt a kormányhivatallal, az valószínűt lenné teszi, hogy a hónap végén lévő közgyűlésen fel olvasni, hogy hogy reagál az sms illetően a kormányhivatal. Akkor szerintem rossz a cikk, vagy nem ugyanazt a cikket olvastuk. Igen? Ugye az van benne, hogy De a mi? fővárosi önkormányzat már az, az alakulást követő munkanapon, tehát ugye ez praktikusan hetedikén hétfőn a kormányhivatal felettes szervéhez, tehát a minisztériumhoz fordult, hiszen azért ez egy Nyilván nem mentünk bele ott a jogértelmezésbe, de a kormányhivatal az nem egy jogi tanácsadó szervezet, ő neki nem feladata a jogszabályok értelmezése, ő aktusokat tud értelmezni és eldönteni. Tehát a fővárosnak ebben az esetben a minisztériumhoz kell fordulni, ugye ő a felettes szerve minden kormányhivatalnak, és a minisztériumhoz fordulva kell e, jogértelmezést kérni ebben az esetben. Ez megtörtént az első munkanapon, és most levelezést folyt, még tegnap még e, ezt a tájékoztatást kaptam, a jogértelmezés kapcsán a főjegyző, illetve a közigazgatási államtitkár között. Tehát ez, ez a Mondott biztos, hogy szerepelnie kellett a. a Én ezt értem, a... annyiban mindenféleképpen tévedtem, hogy ez nem a mai népszava, hanem a tegnapi. Ebben az szerepel az új fővárosi közgyűlés első határozatai közé, azt mondt, hogy a viták keresztüzébe került szervezeti és működési szabályzat módosításával kapcsolatban kikéri a Sárabaton vezette fővárosi kormányi hivatalásfalását, hogy a következő október végülésnek ennyi, annak finnyiben döntessenek az ügyben. Eddig döntetlenre állunk, im, ám. Azóta hiába telt el több mint tíz nap, a főváros önkormányzat még el sem küldte az erre vonatkozó levelet a kormányhivatalnak, így egyre kevesebb az esély hogy a válasz megérkezzen az előterjesztés tárgyalására. Ez az, amit én mondtam. De ettől még akkor pontatlan. Tehát hogy a kollégáink az biztos vagyok benne, hogy azt a szöveget adták le az újságírói kérdésre, amit én az előbb mondtam válaszként. Tehát a minisztériumhoz fordultunk, hiszen ebben az esetben a főjegyzőnek a közigazgatási kell fordulnia, megkérdezni a jogi véleményt. És én ezt értem, de, ott vala de akkor miért nem olvasom mind a száfolatot? Mert szerintem ez van benne a cikkben. Most a lid sikerült elolvasni gyorsan. És Én ezt értem, de hogyha egyébként a cikkben az van, hogy az írásbeli egyeztetés még folyamatban van akkor... a minisztériummal, válaszolta rendkívül szükszavora a népszavak késlekedést firtató kérdésére a főpolgármesteri hivatal. Itt, itt újból késlekedésről van szó. Én azt értem, meg, hogy ha egyszer nem beszélünk minden részletről korábban, akkor kénytelen vagyok elhinni azt, amit olvasok. De ez értem, de hogyha... A cikkben is leírják azt, amit én mondtam, akkor ebből következően nem megbántva az újságírót vagy a szerkesztőt, akkor lehet, hogy az pontatlanul van megírva. Mi az, amit elköltek? Hát ilyenkor van egy jogi kérdés, arról ugye miről szólt a vita, hogy a, a polgármestereknek, főpolgármesternek van úgynevezett kizárólagos előterjesztési joga néhány ügyben. Ezt a törvény nevesíti. És az a kérdés, hogy ezeknél a kizárólagosan előterjesztett ügyeknél lehet-e, Módosító módosítójavaslatot ehhez benyújtani, és kell erről szavazást elrendelni. Azért mond, fontos kérdés ez, mert hogyha alpolgármesternél ugye egyértelműen azt mondja, hogy szabályozás, az alpolgármestere javaslatot a polgármester tehet. De ha a polgármester kisebbség van a testületben, vagy összeáll vele szemben egy ellentöbbség, akkor javaslattal átírhatja, és azt mondja, hogy nem, Béla, hanem Géza legyen az alpolgármestere, ő helyettesítse innentől kezdve, ő segítse a munkáját. És a polgármester ebben az esetben már nem kizárólagos előterésztő jogat élvezhet, hiszen ebben a pillanatban egy módos alapvetően átírják ezt. És ugyanez igaza SMS-re is, ami most itt ö, foglalkoztatja a közönény, szerintem sajtó egyrészt ez biztos, hogy ez egy SMS-hez olyan módosított lehet beadni és szavaztatni róla, amivel az előterjesztő alapvetően nem ért egyet. Igen, de pontosan ennek az SMS-nek a megváltoztatása vagy ennek maradása kapcsán még egy utolsó felvetés az önfőigazgatósága felől. Ugye a fővárosi közgyűlésben a képviselők és a a polgármester, a polgármester az inter pares megteheti a szervezeti és működési szabályzattól, teljesen függetlenül, hogy az addigi általános főpolgármester helyettesét főigazgatóvá nevezzek ki, és nem elég, hogy főigazgatóvá nevezik ki, de megadja neki mindazokat a jogokat, amelyek korábban voltak, és ebben a közgyűlésnek az ég egyet a világán semmilyen beleszólása nincs. ráadásul még azt is tudomástól veszi, hogy ön ugyanott ül, mint korábban, mint főigazgató, ami azt mutatja, hogy itt karácsony Gergény úgy vitte végbe az akaratát, most erről tárgyalt előtte Magyar Péterrel, vagy sem, hát ez nem nagyon érdekel. Van neki egy halvány rózsaszín, vagy vajszínű árnyalata, ahogy ezt szokták mondani, de ez azt mutatja, ezt például senki nem e, hozta szóba a közgyűlésre ezt tudománsul vették. Miközben az SMS-ről látszuló, vagy valójában, ahogy szokták mondani, egyik menő vita folyt. Ugye az, hogy a főpolgármester kinek a szót a közgyűlésen, az az ő döntési jogköre. Ugye azért a helyettes és a jelenlegi pozíció azért Abban számítva semmi képes ugyanazt, hogy például nem, vagyok, nem lehetek előterjesztő a közgyűlésen. Tehát azért ez egy... Ennyi különbség van. Igen. Világos. Ugye a másik is... Hát majd előterjesztik önt a karácsony. És ugye a másik, nem, előterjesztő nem lehetek, tehát előterjesztő Értem, nem De az ön, de attól pro forma még lehet, lefelmond mondani önnevén fut. Hát az én nem futhat. Ezért mondom, hogy nem az ő nevén fut. Igen. Tehát, hogy egyébként itt értünk el a dologhoz, hogy valójában mi a főpolgármester helyettesnek a feladata. Mert ugye itt szokták ezt összekeverni akkor, hogy egy minisztériumot visz, vagy nem tudom, egy önálló szervezeti egységet valaki ismeri az önkormányzati világot, akkor pontosan tudja, hogy ott a főpolgármesternek, polgármesternek van meghazadatott jogköre, és ezt a jogkörét adhatja le, nyilván szigorú korlátok között egy e, helyettesén. Uh -huh. e, de itt a jogkör, ez egy származtatott jogkör ebben a szempontból, tehát nem önálló, mint egy miniszternél, hogy akkor ő neki rendelt alkotási joga van, ebből következő jogszabályokat hozhat a saját érintően, és nem csak előterjesztet a kormányra vagy pedig a parlamentben. Tehát ebből kifolyólag itt a döntés előkészítésben, és tulajdonképpen a képviseletben van a helyetteseknek feladata is joga. Most, ami a közgyűlésben történik, ugye mintha nincsen egyetlen egy helyettese, ezért akkor valójában az történik, hogy ebbe a döntés kell segíteni a munkát. Ennek a nagyon kis része az, hogy ott ülök a közgyűlésben, és hozzászólhatok a egyes napi rendekhez. Ennél azért sokkal összetettebb rész az a döntés előkészítési folyamat, amit szervezni kell. Mondom, döntés előkészítés. Az Álm, magát a döntést, majd, gondolom Magát műntetni. a döntést az pedig a közgyűlés, vagy pedig a főpolgármester hozza, attól függ, hogy hol, kinél van a jogkör. Egyszer lesz uh, általános főpolgármester helyettes, mekkora esélyt ad arra, hogy az ön legyen. Ebbe a találgatásba nem fogok belemenni, nem tudom, nem tippelek. Jó, hát azért különben... Tényleg nem tudom. Jó, ön korábban azért mondott hogy semmiért, de tételezzük fel, hogy arra rosszul emlékszik az, aki ezt most mondta. Ha lesz és nem ön, megmarad-e a főigazgató? Én azt gondolom, hogy ez egy átmeneti helyzet, tehát ez a, erre a helyzetre lehetett ezt kitalálni, ezt a konstrukciót. Én nem hiszem, hogy abban az esetben, hogyha van főpolgármester helyettesi a városnak, akkor szükség van erre tehát, a Tehát, hogyha ön nem lesz főpolgármester helyettes, akkor főigazgató sem lesz, és akkor nagy valószínűséggel, vagy szinte biztos, hogy megválik hivatalától ha csak valami új pozíció. Most mondja. már óvatosan mondok ilyeneket, hiszen nagyon kategórikusan kijelentettem azt egy az utolsó egyik interjúban, hogy ha nem vagyok helyettes, akkor mit csinálok, és akkor erre azt mondtam, hogy akkor körülnézek, hogy mit lehet dolgozni ebben a városban. Majd ugye jött ez a helyzet, hogy senki sincs egyébként. helyettes, és akkor erre és egyébként dilemma volt, hogy ebbe a helyzetben elvállaljam, de azt gondoltam, hogy amit mondtam, hogy a boltot vindik el tovább, tehát, hogy vannak annyira adhok feladatok, hogy ezt most most nem tehetem meg, most nem akarok patetikusan fogalmazni, de azt éreztem, hogy azért az, hogy senki nem Jó, viszi nem lesz tovább. általános főpolgármester helyettes, nem lesz főigazgató. Milyen harmadik titulása lehet még? A főpolgármester dívatalba? Igen. De azt gondolom, akkor már nem lesz harmadik titulusom. Ezt ez, ez kérdeztem. Um, lakhatás. Tegnap a kormányinfón részletesen volt arról szó, hogy mennyire nem tett semmit se a főváros a lakhatás ügyében. Szentkirályi Alexandra mondta, hogy a lakásügynökség is három lakást sikerült, hogy felhajtson. Amikor ezeket a híreket hallja, akkor ön az egészet elkönyveli hangulatkeltésnek, vagy minek? A lakásügynökség azért Szerintem még Szent Kérejó Alexandra sem ezt mondta, a, hanem az, hogy három beköltöző volt. Három beköltöző volt, ami nem ugyanaz, de egyébként most már több. De e, 25 bérlővel, 25 tulajdonossal tudtunk már megállapodni arról, hogy ő a lakását kiadja. Ezeknek a birtokba vétele folyamatban van, és e, hát pillanatokon belül elérjük a nyolc beköltözött. Persze most lehet azt mondani, hogy ez most ugyan már hát ebbe a városba mit jelent, ez még akár a 25 is. Ugye 250 is. De Gulyás Gergely azt mondta, hogy lám, az a 200 milliárd, amiről permanensen szó van, ezt mely, milyen mértékben lehetett volna bérlakásépítésre vagy lakásépítésre felhasználni, de ebből nem lett semmi. Hiszen elvitte a kormány szolidatási hozzájárulásként, hiszen elvitte a kormány, hogy nem adott energiatámogatást, támogatást, és hiszen a Covid alatt is működtetünk kellett a közösségi közlekedés. Ez nettó hangulat A 200 milliárdos az mindig nettó hangulat és A lakhatás meg azért áll. Értetlenül, ugyanolyan, mint amikor a kormány kiáll és azt mondja, hogy sok a hajléktalan Budapesten. Mert hogy egyébként hajléktalanokká vagy lakhatási problémával nem azért alakul ki, mert egyszer csak valaki a városból úgy döntenek, hogy most innentől kezdve ehhez van kedvük, hanem azért, például a esetében, mert a jövedelmüknek a jelentős részét, gyakran 35-50%-át, lakhatási költségekre kellene elkölteniük, és a maradék összegből kellene megélni és erre mondja azt a társadalom része, hogy ezt nem tudom kifizetni. Ezért inkább nem jövök Budapestre dolgozni, ezért a, köz a budapesti közszállgatotásokban munkaerői hiány van, és erre próbálunk valamilyen válaszokat találni. Ugye a lakásügynökség az nem önmagában álló dolog, egy lábát tudtunk elindítani, ami arról szól, hogyha önnek vagy bárkinek van egy szabadon álló lakás, amit szeretne bérbeadni, de nem akar vele foglalkozni, mert nyűgnek érzi, mert attól tart, hogy a a nem, nem tud megállapodni majd a bérlővel, nem tud felhajtani bérlőket, akkor azt mondjuk, hogy ne álljon üresen ez a lakás, mi majd bérbe adjuk ön helyett és ezt a piaci árnál 30%-kal olcsóban meg tudjuk csinálni. Erre szól az egyik láb, A másik láb, amire vártunk, és örömmel láttuk, hogy a miniszterelnök is felkapta ezt a témát, mert ebben a pillanatban akkor le arra csapni, hogy hát akkor írják ki azokat az uniós programokat, amit lakhatásra tárgyaltunk ki az Európai Bizottsággal és egyébként a magyar kormányal, és 20 milliárd forint fölötti összegből képesek lennénk üresen álló használaton kívüli bérlakásokat felújítani, bedobni a Lakásügynökségen keresztül képesek lennénk funkcióváltást csinálni, tehát iskola, volt iskolaépületeket átalakítani szociális bérlakásokká. Mindezt meg tudnánk csinálni, képesek lennénk lakhatási garancia program. Hát, Csak... ha, ha már itt tartunk, akkor nem tudom, hogy olvastad ezt. Ez ezt ez nem is értem. Tehát olvastam én már életemre egy pár jogszabályt, hiszen ha másért nem, akkor meg a jog egyetemre jártam, de a kormányzt. 13.08. október 9-i kormányhatározott az állami építési beruházások december 2035. december 31 napjáig szóló szakpolitikai ágazati beruházási koncepcionálnak elfogadásáról, ami a helyi önkormányzatokról szól, azt olvasta? De az egészet olvastam, igen. Hát ez elnézést, tényleg elnézést kérek Orbán Viktortól is, aki ezt a szöveget megalkotta, tehát ez jóformán, és a jóformán az udvariasság, ez nem szó semmiről. Ez így van, de többi része se. Igen, tehát én a, most a helyi önkormányzatokat néztem meg, ez a, ez a legyen, épüljön, elvtársak, minden rendben lesz. Ez csak arra föl, hogy hogyan működik együtt állam és önkormányzatok, de ugye önnek voltak kétségei a tekintetben, hogy az iparizdési adó 2025-ös növekményével kapcsolatos elvonás, az nem érinti a főváros, de egy ember közt Navracsis Tibortól tőlem, és most már a legkülönbözőbb hírforrásokból tudhatja, hogy ez nem így lesz, ha csak nem fogja megszavazni a parlament. Mi nem tudjuk, hogy mi lesz továbbra, és ez az, az állításom, és ez egyébként egy nagyon zavaró. Tehát Egyrészt könnyen lehet ez a legrosszabb eset, hogy ha van iparűzési adó növekmény, akkor azt a el, elveszi az uh -huh. állam. És ezzel együtt még meg is emeli a solidaritási hozzájárulás mértékét. Azt mennyivel? Nem tudjuk, mert ugye ez a költségvetési törvény rögzíti, de hogyha a mostani képletet <coughs> extrapolálom, akkor? akkor azt mondom, hogy 75,5 milliárd forint idén, és jövőre akkor ez 90 milliárd forint lenne. De nem tudjuk, mert ugye nincsen költségvetési törvény beadva. Hát várjuk a Trumpot. Így van, és nem, és nem tudjuk azt, hogy egyébként a, a, az iparűzési adó növekmény elvonása, az valójában mit is jelent? Hiszen az iparűzési adó növekmény az egy dolog, hogy én tervezek-e növekménnyel vagy nem évelején, de hát az egy de másik dolog, hogy a valóság hogyan igen, fog alakulni. Igen. És ez az fogja e történni, hogy egy kormány helyettem kiszámolja, hogy szerintem mennyi lesz az iparűzési adó, kiszámolja, hogy több lesz, és leveszi azt a ez pénzt. Ki? Hát az iparűzési adó növekmény mekkora lesz? Ne, e, e, igen, Az decemberbe jövőre. Az jövőre december. Persze. Hát az iparőzési adót ugye tárgyébe... 2026-ra vonatkozó pénz lenne. Hát ebből következően igen. Tehát hogyha ténylegesen szószint vesszük azt, hogy az idei, idén a főváros beszed 564 milliárdot Öszbudapesti budapesti szinten, tehát ebben benne van a kerületek pénze is. Uh -huh. Ha ugye azt mondjuk, hogy az 564 milliárdot égessük be, ezt most nem értem, hogy mit jelent. A bejegesség az, hogy akkor ennyi a fix összeg, amennyiből indulunk. Ez a, igen. Ez a bázis. Igen. igen, igen. Tehát, hogyha igaz ez, amit a kormány mond, akkor, hogyha 564 helyet jövő, 566 milliárd jönne be, akkor 2 milliárdot elszed. De ugye ezt mikor derül ki, hogy mennyi lesz? Most mondta, decemberben. Jövő decemberben. Mikor akarják ezeket a pénzeket elkölteni? Hát gondolom már januártól szeretnék pályáztatni. De mit pályáztatnak ennek kapcsán? Hát nem tudják, hogy mikor lesz a növek. Jó, én ezt holnap meg fogom kérdezni na isportem, ugye a másik jelentés meg az volt, és ott egy, kérd, egy fontos kérdés egy is felejtettem föltenni, hogy 2026-ra, de hiszen most arról beszélünk, hogy ez is 2026-ra vonatkozó, hiszen 2025-re még nincs szám. Elvileg, hogyha módjában áll Navras és Tibornak, illetőleg a minisztériumnak, számolna a szolidaritási hozzájárulással is. Hát 26 Nem, az már 26-ról beszél. Az 26-ról beszél, és így lenne egy kalap. Ugye volt egy ilyen... De én a kalapnak a felét most elvitatja, mert azt mondja, hogy hát így nem létező de nem lehet e, e, pályázatokat. Hát, ez nem a kalapnak egyik fele, ez a kalapnak mondjuk egy 5 a Mert hogyha a szolidaritási hozzájárulást beöntik egy fejlesztési kalapba, ugye az önmagában Budapest esetében, Földvárosi Önkörözött esetében 75,5 milliárd idén, kerületekkel együtt ez 130 milliárd körül van. Most 65 milliárd forintról volt. 75 szó. Nem, értem, nem, nem, nem, nem, most... A, értem, de a, a, én a szolidatás hozzájárlás mértékét igen, igen, igen, igen. mondom. A, ha ugye ezt az egészet, tehát magát a szolidatás hozzájárlásnál, azt az elvet követnék, hogy ez arra szolgál, hogy a nehezebb helyzetben lévő önkormányzatok számára biztosítanak forrásokat a, a közszolgáltatások fejlesztésére, igen. akkor ugye ez lehetne egy rendszer, amit szétosztanak a, a települések között. Mert egyébként az, hogy... Tudod adatot, hogy Szolidaritási hozzájárulást címen összesen Magyarországon mennyi folyikből? Hát azért ez egy ilyen 600 milliárd körül kell lennie, de azért ezt fejbe mondom, hogy gyorsan számolom ki. Tehát, hogyha Budapest mondjuk a fővárosi önkormányzat és kerületek együtt nagyságrendek, azt mondom 130 milliárd, akkor ez a GDP-nek 36-40 itt termelődik meg, akkor azért nincsen 500 milliárd, akkor Hát akkor 30. kb. 300 milliárd körülé le, de ez, egyébként, ez a költségvetési törvény megzakt módon szerepel. Oké, okay. ez. rendben, van, ezzel kapcsolatosan köszönöm, amit mondott, mert ezek meg annyi ötlet, mert ugye amit én elfelejtettem mondani, hogy a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban a kritika nem csak az, hogy igazságtalan, hanem hogy egyáltalán nem látja a befizető, hogy az hogyan hasznosul. Most ugye arról is van szó, hogy azt is átláthatóvá tennék, de nagy kérdés, hogy egyébként erről lemondott a pénzügyminisztérium, de arról még nem volt, hogy a pénz minisztériumot, hogy más közigazgatási minisztériumban is ön egyébként pozíciót vállalna. Az... <gül> Igen, erről biztos nem volt szó, miatt még várkis, hogy ennyire elkonyolódnánk, hogyha nem leszek főigazgató, akkor mindenhetnék. A, szóval, hogy a, csak még egy dolog, hogy ugye az, és ebben az adásban is beszéltük pár hónappal ezelőtt, hogy az, hogy szolidatási hozzárlás szed az állam önkormányzatoktól fajta területi kégyelítésként, ezt még mi sem vitatjuk. Hanem azt mondjuk, amit egyébként a székesfehérvári polgármester is, hogy de ez egyébként a Közös kasszába megy be, és erre most nyugodtan lehet azt mondani, és mondhatja persze, hogy ez politikai lózunk, hogy hát valójában ez látványberuházásokat finanszíroznak belőlük, aminek semmi köze az önkormányzatokhoz. Ezért miért nem az történik, hogy egy önálló alapba kerül be? Régen ilyen volt például a munkaerőpiaci alap, szakkázis alap, kerüljön be önálló alapba. Alapnak van egy irányító testület, amiben benne vannak az önkormányzati szövetségek, és eldöntik közösen, hogy ebben a kasszában lévő pénzt, hogyan osztják szét Ért, a kereti Amiről mi most beszélgettünk Imáron túlesvén a személyi ügyekről, ez most valójában az állampénztelenségéről szól? Hát ez évek óta arról szól, ugye amikor a szolgáltatási hozzájás bevezették, akkor az volt a logika, hogyha az iskolákat átveszi az állam az önkormányzatoktól, akkor vegye el tőlük azt a pénzt is, is? amit belerakták Igen, pluszban Igen, az Igen, iskolai Igen. rendszer működtetésére. És akkor ezt azért nem egy nagy összeggel indult el azért ez az elején, és aztán egy egyre nagyobbra duzzadt ez a Okay. ez a múlt. Azt mondja meg, hogy az, amiről beszélünk, látszólag semmilyen összefüggésben nincs azzal, ami a hívvel van összefüggésben, bár az is hasonlít, hiszen azt is elvették a fővárostól. Azt árulja el nekem, hogy valójában, ami a hívvel kapcsolatos, ezeknek a járatoknak a ritkításáról, a különböző viszonylatokban, ez szintén semmi másról nem szól, mint a pénztelenségről. Hát jármű hiányról szól, ha jól hát értjük. Értem, de ha jármű hiányról beszélünk, az mivel lehet összefüggésben? Én azért ezt másnak látom, mint a pénztelenséget, mert egyébként erre speciál lett volna pénz. Tehát az Európai Uniónak a... kitárgyalták, hogy legyen hívfelújítás. Alokáltak rá forrást. Azt mondták, hogy ez a úgynevezett helyreállítási alapból Fogják megcsinálni. Ez a helyreállítási alap, ezt már jó pár évvel indította az Európai Bizottság ezt a programot, a gazdasági válság utáni... E, hát ez az, amiből kicsi ki vagyunk maradva. Kihagytuk magunkat. É, igen, így is lehet fogadni. De nem, mert hogyha azt a narrációt fogadjuk el, hogy ezt tőlünk függetlenül Rendben lénik, van. Meg... Oké. Tehát a magyar kormány kihagyta magát ebből. De egyébként most már mindegy is, mert ugye ezt a pénzt 2026-3. negyed évig kellene elkölteni. 2026? A harmadik év. Hát ez nagyon Hát ebből már de... ugye évszerelmény nem lesz. Ekkor jelentkezett a kormány <coughs> hogy hát de tudunk-e valamit segíteni, mert kikének cserélni a forrásokat, az úgynevezett operatív programokránál lenne szükségük nekik pénzre, mert ebben az esetben akkor nem 2026 harmadik negyedév, hanem 2029 a, a záródátum. Tudjuk, hogy rendben van, mi hajlandóak vagyunk az úgynevezett kafpénz, tehát a villamosokra, villamosokra, amik most átcsoportosítani. érkeznek, átcsoportosítani oda a helyreállítási alapban, mert nekünk megjönnek a villamosaink, ő, hiszen ezek már gyártósoron vannak, és ebben az esetben a kormány meg ki tudja írni a, a metró, vagy a hév Mondták, hogy jó, ez akár így jó is van, ez a dolog, haladjunk így. Majd az látszik, hogy a helyreállítási alap megy a kukába, úgy kompletten az egész pénzről lemond a magyar állam, egyébként ez egy ez súlyos hiba. Tehát itt azért, mert még azt lehetne azt mondani, hogy a hitel részéről lemondunk, mert majd biztos olcsóban szerzünk hitet, nem, nem szerzünk olcsóbb a hitelt, de lemond akkor. De ahogy a vissza nem térítendő támogatás részéről, mi a fenének mondanak, lesz nem, nem világos. Én nyilván értem, itt van az, hogy politikai nem hát volt, tud volt megállapodni. Egy allokált pénz, ugyanakkor az a pénz meg nincs. Egyébként uh, hát, még lehetne, de... Hát, hát lehetne, de, de ez fél, 2026 ahogy... évére már nehéz lesz elköltődni. Ugyanakkor viszont fennáll az a helyzet, ami fennáll. És akkor ebben az esetben nem írták ki a közbeszerzést a hívek beszerzésére, tehát egyébként jelzem... hogy ma... nem volt az a pénz, ma... ki, ami, amiből ezt kifizették volna. Igen, de nem. Szerintem ez megoldható probléma lett volna, Igen. mert akkor az operatív program terhére lehetett most, azt hiszem most vesztem tette mindenki minket követésben, tehát lehetett volna ezt felül, uh, tervezni ezt a költségeket, hiszen... Akkor mi nem tette? A kormány? Igen. Hát nem ott dolgozom. Nem tudom megmondani. De és azt de ki, mondom, ki, hogy az a rossz ír a dologban... Kikivel tol ki? Ez szerintem a legfőbb az utasokkal hát tolnak ki a legvégén. Hát, az, hogy csökkentés van, az valójában azzal van összefüggésben, hogy a hívszerelmények műszaki állapota az olyan, amilyen? Ez az állítás. MÁV részéről, de én ezt nem tudom megítélni innen, hiszen, hiszen mi tön. csak a sajtóból látjuk, hogy ők azt mondják, hogy a járatoknak az élettartalma e, lejárt. Akkor ez az egésznek van az a problém. kommunikációs története, amit most nem fogok említeni, és akkor hirtelen különböző személycserék után nélkül által viszont, de hirtelen azt mondják, hogy mégse van, akkor most akkor mit gondoljak én, hogy akkor a, a hívszerelvények hirtelen megjavultak, vagy mitől áll vissza az a helyzet, amit Korábban azt mondták, hogy nincs is, majd azt mondták, hogy tévedtünk, mert mégis van, és ez így kell, hogy legyen. Most meg már arról van szó, hogy nem igaz, sem igaz, nem igaz, és olyan, mint amilyen korábban volt. Én ezt nem értem. Nem tudom, én a végeredmény felől közelítsek. Ha azt látom, hogy van járatcsökkentés, akkor megszekték azt a ö, szerződést, ami alapján Minden erről tájékoztatni. Történtek. Tájékoztatni kellett volna erről Igen. minket, hiszen most ugye legalábbis a sajton keresztül azt a tájékoztatást kaptuk, hogy nem lesz ilyen csökkentés, Ha pedig nem lesz, akkor meg azt is mondhatnám, hogy nekem mindegy, hogy hogy oldották meg, hiszen utas szempontjából... Az üzemeltetés kapcsán a fővárosnak milyen jogosítványai maradtak a mával szemben? a hívek esetében a. a jogosítványunk nem üzemeltetési jogosítványunk nem. van, hanem az a lehetőségünk van a szerződés alapján, hogy csak a velünk való egyetértés után lehet csökkenteni ezeket a menetrendi kapacitásokat. Magyarul, hogy az, ami bekövetkezett volna, ami nem igaz, de talán mégis igaz, de nem igaz, azt egyébként nem tették volna önök nélkül meg. Mert... Hát csak egyetértésünk. jogunk. Önök pedig erről nem is tudtak. Ugye jött egy... Hév forgalmi osztályától egy megkeresés, ugye ezt lobogtatja most a sajtó, mondom, hév forgalmi Igen, osztálytól Igen, egy Igen, megkeresés, Igen. hogy vannak jövő évre vonatkozó megrendelői terveik, hogy mit, rendeljenek, mit rendeljen meg a hévtől a EK, mint minisztérium, és hogy ez, erről való egyeztet is kezdeményeznek a BKK-val, mint közösség közlek. És erre mondta azt a BKK, a mi iránymutatásunk alapján, hogy nem. Jó, de az ez örgényés, nem után hosszú. kezdődik, aztán béké hagyom uh, elnézést a hosszú kezdésért. Um. Ilyenkor derülké van más is, amiről lehet használni beszélni. Aztán az, hogy Walter Katarin elmondja, hogy egyébként csak 2026-ra lehetne oda olyan villamosokat beállítani, amelyek egyébként fölös számban vannak a fővárosban, mert egyébként elvileg egy átalakítás után villamosok is közlekedhetnének a hívszerevények helyett, hát az, a szegény, ember, a szegény ember vízzel főz ehhez képest egy luxus konyha. Tehát, hogy, hogy. Tehát ez. Mi a, ez... a rácsodálkozás, nem értem, teljesen. Hát ugye arról van szó, hogy amennyiben semmi nem történik, de a ritkításra szükség van a műszaki állapot miatt, Igen. akkor egyik, mint villamosokat át lehetne alakítani, hogy ott közlekedjenek, de az 2025-ben nem megvalósítható, miközben ja. azokat eredetleg nem is erre tervezték. Hát, és, a, és a peronok sem erre vannak. Tehát ugye miről van szó, hogy hát azt néztük, hogy ha baj van, és a magyar állam fölteszi a kezét és azt mondja, hogy mégsem tudom ellátni ezt a feladatot, akkor milyen köztes megoldás lehet, és ekkor merült fel, hogyha megérkeznek azok a kaf villamosok, amiről az előbb beszéltem, akkor azok nyilván régi hanoveri villamosok helyett fognak mutni a sineken. Ezeket a hanoveri villamosokat mi lesejteznénk, ezt terveztük. De nem e, se És ebben az nem. esetben a megnézzük azt, és ebben azért óvatos vagyok, hogyha nem se le őket, akkor ők képesek, lesznek, képesek lennének -e a hév futni, és akkor a héf helyett villamos járna bizonyos szakaszokon. És erre... Ez a felelős mondás, hogy ezt nem holnaptól lehet, mert én értem, hogy sínsín, de hogy annak az áramellátása az teljesen más, illetve a peronoknak a magassága is teljesen más. Tehát át kéne építeni a peronokat, és akkor innentől kezdve kezdődik a kérdés, hogy ez egy hibrid megoldás, hogy hévkocsi is jár rajta, meg villamos is jár rajta, akkor mire építem át én a végén a, a peronokat? Ugye miért kell átépíteni a peront? Mert ez egyik keskenyebb jármű, a villamos, nagyobb a rés a peron és a, a Kocsitest között, ö, könnyebb van esetleg beesni oda. Ö, kettő nem azonos szintben vannak a lépcsők, hát nem erre lett kitalálva, ez egy vészmegoldásként gondolkoztunk erre. értem egy. De nem kívánság műsor abba a szempontból, hogy miért nem holnaptól van ez, meg, mert nem lehet megoldani, nem fogják tudni megoldani. Egyébként ezek a járműek folyamatosan kerülnek kivonásra forrónból, tehát jelen pillanatban nincsenek fölöslegesen ott hanoveri villamosok, akik el tudják látni, ezt a feladatot. Igen, hát egy orvos ismerősöm mesélte azt, hogy azért is jár, vagy azért is csodálják külföldön a hazai baleset is mert mert abból adódóan, hogy nem csak humán erőforrás hiányok, vannak hanem különböző eszközökben beleértve a beépíthető Hú. dolgokat is, mármint a, a sebészeti beavatkozás folyamán beépíthető dolgokban is hiányt szenvednek, hogy olyan e, konstruktív megoldásokat találnak ki Magyarországon, amit Nyugat-Európában azért nem találhatnak ki, mert ott rendelkezésre állnak e, e, az adalékok, nálunk meg nem, így aztán nálunk olyan is meg tudnak oldani hát fúsiban, de ez mondjuk elég rosszul hangzik, ami Nyugat-Európában eszükből se jut a, az orvosoknak. Ki... Az az angyali nyugalom, ami önre kiül ezen dolog kapcsán is, miközben azt írták, hogy ön meglehetősen vehemes volt a bizottság ülése, mert azt mondta, hogy azért az mégiscsak a hogy és is a főváros fedezze, abban van valami hihetetlen. Én még sosem láttam, hogy Isten igazából elveszteni őt a, a békét. voltam azt, tehát, hogy most ez egy újságügyi fordulat volt. Ezt, e, tehát, hogy azért az tényleg nem oké, hogy a, az állam nem szerzi be ezeket a hívszerelményeket, nem költ a karbantartást, nem tudjuk miért. Tehát, hogy mondom, nem a hívnél dolgozom, tehát nem tudom, hogy mi az oka, ami történik, csak az eredményt látom, ami nem oké. És az sem oké, hogy ezek után hát akkor oldja meg ezt is a fővárost. Miközben egyébként a beszélgetésnek a közepén arról beszélgettünk, hogy jövőre reméljük, hogy nem 75 és, vagy jövőre reméljük, hogy csak 75 és félmilliárd szóidatási vesznek el és nem 90 milliárdot, meg még az iparüzési mint is. Azért szerintem ez egy nonsens helyzet, hogy miközben azon számogat és rakom össze apró darabokból, hogy hogyan lehet a likviditását menedzselni a városnak, akkor a kormány, kormányzó miatt nekünk kellene megoldani a héveknek a futását is villamosokkal, amiknek még egy. ilyen problémával, ahogy én tapasztalom, akár bármelyik nap találkozhat. Hát, ez képtelenség a legülőszét. É Értem, beállap. csak ez azt nem oké, okay, hogy ezt elfogadjunk, azt nem mondtam, mert azt mondja okay. a kormány innentől kezdve, hogy hosszú a városlista. tényleg. Hát akkor működtessítek a kórházakat is. De van egy jó hát ötlet, csináltek ezt pénzni. Adjon nek, nekik ötleteket, szerintem fogják e, igénybe venni az ön e, észjárását. Mennyi pénz volt a folyó ma? Ma reggel azt nem tudom, október első számon a fejemben akkor néztem meg, akkor ez plusz nullával fordultunk át. Szerintem lottózni kell, most nagyon sok pénz van benne. Tehát az, az, az már egy olyan ez a fővárosnak a költségvetésében is. Igen, azért ez a fővárosnak egy napi büdzsét fedezni kb. Igen, a... Egy nap akkor 364-el csak kell, csak gondol. Uh, igen, egy, lenne egy boldog napja. <laughs> ettől, még, ettől még az ilyen. Jövő héten is várom, köszönöm, köszönöm szépen, kikísérem. Köszönöm, viszontás. Bata András lesz, uh, András is támogatott tartalom. So is that? Most a Jó reggelt. Jó reggelt. Most már hallasz? Igen, igen. Most már hallasz. Jó. Köszönöm szépen, akkor már csak a fényképed, meg a támogatott tartalom kínai hogy megjelenjen a képernyőn, köszönöm. Elnézést a csúszásért, ennek különböző okai vannak, de azzal, hogyha most felsorolom, akkor csak tovább csúszunk. Az iránt érdeklődöm, köszönöm, hogy a nagy zongora ott van-e már az előtérben, ugye a cifra évfordulóra... Értem, hogy mire cél, célzol. Nincsen még, ugye november 5-én uh, nyitjuk meg a kis cifra kiállítást, ami, ami kicsinek tűnik, de, de rendkívül mély, és sokrétű, hatalmas nagy zongora. Uh, kell elképzelni, mint egy nagy tortát, amit öt részre bontunk, és uh, az egyes részek kis pavigonok, amiben be, be lehet menni, és uh, ott tanulmányozni lehet cifra, tragikus fordulatokat, teli életét, művészet it's <laughs> Elképesztő felvételek vannak, szerintem mind nagy biztos értékelni fogok. A 60-as évek elején a BBC fölvett cifrával néhány, elég sok stúdió produkciót, és hát valami egészen hihetetlen. Aztán később megjelent videón is Magyarországon nem lehetett kapni. Ez volt az, amiről a kocsi zoltán a Holmi van, valamikor a 80-as évek közepe körül egy magasztaló cikket írt. Úgyhogy, úgyhogy nagyon nagy művész volt ez a cifra, nyilv, és örülök, hogy emléket álljunk neki. A divák és ikonok kiállítás bezárt. A következő időszaki kiállítás mikor nyílik meg, és mivel ez kapcsolatos? Január végén nyitjuk, ugye akkor tervezük listen, tehát mint, mint hallgatni? Hallgatás. A, egy amerikai filmes bejárta a világot, és azt hiszem, hogy az eszkimóktól a pigmausokig mindenütt gyűjtött zenélési, társadalmi eseményeket. És ezekből egy olyan óriási konglomerátum keletkezett, amiből most az én kollégáim, ugye Holmárton, Vándli Endre Bazul, aki a kiállítási osztálynak a vezetője, és még mások is csinálnak egy olyan labirintust az időszaki kiállításban, ahol, ahol ezeket a kis filmeket, rövid filmeket meg lehet tekinteni, a Néprajzi Múzeumból kapunk megfelelő tárgyakat. Tehát mondjuk így a világ zenéjében egy séta. Ez ugyanazon a területen lesz nagyobb, kisebb, mint ami volt a divák és ikonok? Igen, igen, pontosan úgy azon a területen, gyakorlatilag a labirintus is meg van építve, azt nagyon jól tudjuk használni ehhez, és hát ugye ezzel készülünk föl, ugye a következő évben fog zajlani ez a kiállítás, készülünk föl majd a Nagy Freddy Mercury kiállításra, ami hát egy valószínűleg egy új időszámítást indít el a Magyar Zeneháza történetében. Nagy Ákos volt a vendége a Kejfej nem pontosan abban a sorozatban, mint amiben mi beszélgettünk, de ennek a részeként, és ő ugye azok közé tartozott, aki egészen addig, amíg podcast meghívást nem kapott, Uh, illetőleg egy barátja nem mondott, igen, te egy korábbi podcast megbeszélésre esküt ellensége volt uh, a Magyar Zeneházának. Uh, azt kérdezem tőled, hogy te uh, abban a közegben, amiben élsz, zenészek, zenekritikusok, ma a magyar zeneházának a fogadtatása, elfogadottsága mekkora és mennyire kirívó az, amikor valaki alapvetően politikai okokból, vagy politikai és kiegészítve egyéb okokból negligálja, vagy legalábbis megtartóztatja magát a magyar zeneházától? A végével kezdem, én azt látom, hogy, hogy politikai okokból nem támadják, vagy nem, nem érzek ellenszenvet. tényleg a, a magam köreiben nem érzem ezt. A zenei szempontból, most indulunk ki a klasszikusok közül, ott a nagy klasszikus művészek most már szívesen jönnek hozzánk, elismerik, hogy itt jó az akusztika, jó az atmoszféra, hát erre most a múltkor volt egy óriási perényi Miklós, csodálatos nagy celló művész tisztelte meg a jelenlétével a házat, és egy gyönyörű koncertet adott szóló csellóval a nagy terem, és ráadásul úgy adta ezt a koncertet, hogy ő maga jelentkezett, én nem ismertem megkérni, mert ugye mi nem klasszikus, pár excellence klasszikus, helyként vagyunk a zenei köztudatban beágyazva, de ő maga a kérte, bemutatott egy saját művet, beszélgettünk, ami perényi mikrosnál egy elég érdekes dolog, hogy nyilvános beszélgetéseket azért nem szokott végezni, mert ő, ő tényleg egy, egy másik bolygóról jött csodálatos, csodálatos művész. Na a lényeg az, hogy a, a, a muzikusok körében most már komoly elismertségünk van, a zene tudósok körében érdekes módon, hogy a saját szakmám, vagy, vagy ahonnan én jöttem, ott azért még nem érzem ezt a nagy rajongást. De, de az az érzésem, hogy, hogy a zenáza minden szempontból, hogy is mondjam, megtalálta a helyét. Na hát a, a, a könyvzenészekről már nem is beszélek, hát itt csodálatos, megható pillanatok vannak. Demién Ferenc még a díva utolsó napján bejött és megnézte épít a saját ruháját, egy picit beledézett a kiállításba is, és aztán ő beírta a vendégkönyvbe, hogy mennyit köszönhet a magyar, pop szakma, a magyar pop zene történelem a zeneházának, mert hát valóban azért általunk is beléptek a hatatlanság Kapuján, és ezért nagyon hálás, aki nem is gondoltam, hogy a, hogy a könnyű zenészek, akik, akik hát akkora sikereket tudnak maguk mögött az utóbbi évtizedekben, hogy, hogy nekik ennyire fontos, hogy egy kiállítások megjelenjenek, hogy egy tablón megjelenjenek ott a, a zeneházában, és hogy, hogy meg legyenek örökítve. Mi az a, e, milyen podcast? Ösztönözöd víz Vizsdini és Daniel és Dargai Marcell. egyáltalán, az ilyen jellegű megnyilvánulásai mennyire jellemzőek a magyar zeneházának? Az nem annyira jellemző, de hát a, a Díny és Dani egy, egy zseriális muzsikus és egy zseriális ismeret terjesztő, ugye ő viszi a Göttinger Pállal együtt a opera beavatót, ami még mindig. Erre külön ki akartam térni, mert az opiát bemutatóból talán három lesz még idén, és mindegyik telt mindig teltházat, házas, most már ez a harmadik opera, az a fantasztikus, hogy hogy egy közönség, egy, egy 300 fős közönség, uh, akár tíz részre is megveszi a jegyét, és egy operán mennek végig, és az egyik volt a Bánkván két évvel ezelőtt, aztán a Bohém életpucsíri-tól, és most uh, a Varázsfúvala uh, következett, és lenyűgöző egész egyszerűen, amit ez a két uh, ember csinál. Uh, zenei szempontból is, és, uh, és ismeretterjesztés szempontjából is. Na most a, a Dinny és zali még, még jött egy nagyon nagy ötlete, hogy úgy gyakorlatilag a, a mai élő magyar hát mondjuk így klasszik vagy komoly zeneszerzők zenekezőket megszólítja, és a könyvtárban állunk podcastokat vesz fel egy rendkívül szellemes módon, és, és ezzel, ezzel tulajdonképpen megírja napjaink zenetörténetét, vagy, vagy elbeszélgeti napjaink zenetörténetét. Fantasztikus jelentősége van ennek. Tehát egy olyan dokumentumsorozat, hogy nem tudom, most már, már a száz felé köze, Ledik, és még ugye, végtelen ez az egész dolog, ami, ami hát egy kincs, úgyhogy meg is szeretnénk majd, majd osztani másokkal is. À, engedjed meg, hogy a személyednek szólóan, nem podcast kapcsán, de hogy elmeséljem, hogy október 20-án, ami hány napra van még ide, mindig elfelejtem, hogy ma ha Vasárnap, vasárnap. Most vasárnap. 2024-ben ünnepli a Bencés közösség a panonhalmi szerzetes templom a Szent Márton Bazilika középkori felújításának és felszentelésének 800 évfordulóját, és ennek alkalmából egy az én bazilikám rendhagyó tárlatvezetés is ezek közé tartozik, és 20 lesz a kilencedik séta, és ennek a vezetői Miklósa Erika és Batta András zenetörténés lesz, és miután, ha azt a téglát kiemeljük a Magyar Zeneházából a szó átvitértelmében, értelmében, ami a te személyedet illeti, akkor az, ugye, most panonhalmával kapcsolatos, de a személy, te személyeddel összefüggésben úgy gondoltam, hogy a szerződéses kötelezettségeimből nem lépek ki, hogyha olyan eseményről is beszélünk, ami a te személyeddel kapcsolatos, de nincs összefüggésben a városligettel. Ez, ez, ez így van, bár bizonyos szempontból persze minden minden elősszefügg a alma varázslatos hely én ezek a dolgok mondjuk így egész prózaian, tehát a, a transzcendens, az Isten, a templom, ezek a terek, a, a szerzetesek a gyerekkoromtól nagyon erősen hatottak, és hála Istennek hát az a megtisztelő címet kaptam, hogy Pannonhalma barátai ő közé tartozom, többször voltam ott, Erikával forgattunk is tévéműsorokat, mindig lenyűgözött, és ez, ez ilyen nagyon éleke és ötlete a panonhalmi közösségnek, hogy, hogy bizonyos állomások vannak a bazilikában, ahova együtt megyünk Erikával, és egy szerzetes testvérrel, és ő velük együtt hát részben, részben személyes asszociációk, elmélkedések, részben pedig hát ennek a dolognak a művészetörténeti, és talán a, a hát most hogy mondjam ezt a filozófiai, vagy a ballási oldala is kidomborodik, úgyhogy nagyon nagy izgalommal várom, szépen fölkészítettek, ott Konrád atya, aki a kultúrári igazgató erre nagy súlyt fektetett, és vasárnap kettőkor lesz ez a séta, úgyhogy nagyon örülök neki. Hát egyébként a másik kapcsolat már az az Arkus ami ugyancsak egy óriási ötlete a, a, a közösségnek. Ugye évente rendezik meg, és ugye hidak az idő, idősíkok közötti hidakról van szó, ívek, és, és ez mindig rendkívül érdekes. egyszerint is voltam házigazda ott, a múlt, a jelen és a jövő között építenek egy nagyon, nagyon szép és elgondolkodtató hídat. Úgyhogy arra a dombra mindig érdemes fölmenni. Maradjunk a városligetnél, de egy röpke időre menjünk át a Néprajzi Múzeumba, nagyjából egy hete volt az átadója már, mint az állandó kiállítás átadója, hiszen egyébként a, a néprajzi múzeumot már ezt megelőzően talán két és fél évvel ezelőtt. Átadó. Úgy van, abban az évben, amikor a Zeneházát igen. Igen. Uh, én úgy tudom, hogy ott a, a megnyitó ünnepségnek a zenei programja az a te nevethez fűződik. Egyrészt mekkora gyakorlatod van benne, másrészt akkor, amikor egy ilyesmit összeállítasz, ha egyébként igaz a hír, akkor milyen szempontrendszerek dolgoznak benned? Hát, hogy igyekszem a, a, nem egy az alkalomhoz, hanem a hangulathoz és a tartalomhoz megfelelően igazítani. Egyrészt, másrészt ezt is, is föl szoktam használni arra, hogy a fiatalokat mutassak be, egy ilyen alkalommal valószínűleg egy másfajta közönség van, mint a, a koncert közönség, akik arra méltóak. És ez esetben egy félig-meddig megrendelés volt, most idézőjelben mondom, mert hát itt egy együttműködésben csináltuk természetesen a, a, a testvérintézményet, a zeneház a Néprózi Múzónak, megint egy szép. Együttműködési példája volt. Ugye Bán László hívott engem fel, és nagyjából vázolta, hogy, hogy ő mit gondolna. Itt egy dolog volt, ami abszolút konkrét, sőt, kettő. Az egyik, ugye a LISZT második rabszódiája, hogy az, az mennyire szépen hát, keretezné ezt a műsort, vagy a magát a beszédeknek a végén, ez ugye nagyon földönná a hangulatot. A másik pedig a állami népi együttesnek egy Azt tényleg egy az és volt készlete. Igen. És akkor én arra gondoltam, hogy a, a Liszt második rabszódiájára megkérem a Doknányi szimfonikus zenekarból alakult kis kamara műhelyt, amit nagyon szeretek, már csak az ismert Szűcsapor, fiatal barátom és általam rendkívül nagyra tartott tehetséges, sőt, zsenialitás határa, itt feszegető fiatal emberről van szó, aki, aki át tud írni mindent erre a, erre a kis bonszájon. Múltkor, most tudom már kimondt ezt, ez nagyon szellemesen egy bonszáj zenekar, mert minden hangszerből van ott egy, egy, egy vonósokból, fúvósokból, és zongora, ugye Szűcsapor isteni zongorázik, és akkor erre a formációra átírta a második rabszóriát. Szerintem, szerintem nagyon jól, akkor a bartókot, hát a lényeg az volt persze, hogy, hogy mindennek legyen valamiféle néprajzi alapja. Tehát Lát, gyar... Azt elárulom neked, hogy Uh, egész véletlenül sikerült, hogy, hogy nem volt paraván, uh, te is ott voltál, láttam csak... Igen. Nem vettük egymást észre, illetve is észrevettelek téged, de te engem nem, de ezen... Nekem csak a honmáci mondta, hogy ott vagy, de... de... Uh, ott volt Igen. egy ilyen, ilyen szallag, amit húztak, de annak a, a mögött az első sorban ültem, úgyhogy viszonylag jól lehetett látni. Uh, és azon gondolkodtam, azért figyelj bennem az... A krakéler az továbbra is ott van, mert szerintem a krakéler nem egy jó szó. Ugye ott azért meglehetősen kis színpad volt. Igen. És volt rajta egy zongora hátul, előtt pedig volt ugye ez, a, ez az emelvény. Uh, amire rávonítunk a néptánc múzeum, de Igen, Igen. írva az, hogy Batta András ügyvezető, igazgató, nállítani írva hogy az, hogy Orbán Viktor miniszterelnök. Igen. Ugye annak az izének, nem tudom mi a neve, annak az Igen. izének a helye, az teljesen rendben volt, amíg egyébként, mert a zenészek elfértek. Igen. A néptáncosok nem fértek el. És ugye, végig, amíg ment a néptánc, az volt bennem, hogy én átmegyek a korláton, szerintem ott helyben letartóztattak volna, vagy 45 évig is ugrott. Volna igen, igen, igen. A, a letartóztatás csak ezután következett volna be, de hogy oda igen. megyek a színpadhoz, és én azt onnan lemelev addig, amíg a igen, táncosok vannak, de igen, a kreativitásomat, de tényleg igen, nem jutottam volna el odáig. Tehát... Igen, igen, igen, és az a baj, hogy teljesen nem úgy igazat adok, hanem ugyanez volt az érzésem nekem is végig, utána szóvá is vettem. Te meg volna, téged talán nem tartóztattak volna. Nem tudom, nem tudom. De... Szólattál volna nekem, hogy Jánoskám, gyere, szedjük most úgy... <laughs> Az kellett volna. Ez ott be volt betonozva, most nem tudom, nem a szószoros értelmében, de a különbözők. Kábelek, stb. Én is szóvá tettem, és az, a zenénél sem volt ez jó, mert takarta a hegedűsöknek egy, egy részét. Tehát ez, ez sajnos, ez volt az egyik hiba, amit a hibáktá tartunk. A másik hiba meg az volt, hogy ezek a nyomorult álló berendezések, ezek nálunk a zenázában is egy, egy probléma, hogy azokat ki kell kapcsolni a zene közben, vagy produkcióknál, mert egyszerűen ez a régi fújás, tehát tényleg olyan, mint hogyha valaki, valaki a szájával ott fújt a volna Ez, Ezek, ezek, hát igen, ezek, persze, valószínűleg az emberek 90%-át ezek a dolgok nem zavarják, de szerintem a zenészeket igen, és azért. Figyelj, uh, uh, a miniszterelnök a szövegét tekintve volt, amit improvizált, aztán volt olyanok volt tartalom, amit kifogásoltak, itt most ebbe én nem mennék bele, de az, Nincs helye, tehát nem, nem azért, mert valami különok lenne, hanem azért, mert a mi beszélgetésének nem kell, hogy ez részét képezze, de az, hogy milyen hatás gyakorolt rá az a srác, akinek sajnos nem tudom a nevét, aki a szóló táncolt. Igen. Én nem ugyan hogy pontosan ugyanezekkel a szavakkal éltem volna, Igen. mint ahogy ő, de nem is vagyok miniszterelnök, ő meg nem fiala János, de az, az teljesen lenyűgöző volt, és... Az az alázat egyébként, ami bennük volt, mert hát ugye olyan lendület volt bennük, hogy az valami hihetetlen, valahogy szerint nem is lehet ezt a tevékenységet folytatni, annak Igen. fizikai gátját olyan mértékben képezte ott az az emelvény, és ők azt olyan alázatosan kerülték ki, hát egyébként nem is tudtak mit tenni, de, de, Igen. de Igen. Az, az valami egészen hihetetlen volt, és mondom, akkor felmerült bennem, hogy oda megyek, de azt hiszem, jól döntöttem, amikor ezt nem Ö, igen, hát ezek olyan furcsa dolgok, szóval, hogy mennyi mindenre kell odafigyelni ilyen rendezvénynél. Azt hiszem, hogy ezt, ezt már előtte is más is észrevette, hogy talán rossz helyen van az a szószék, vagy nem tudom én, hogy nevezzem, de valószínűleg voltak itt olyan szempontok, ami miatt, ami miatt ennek ott kellett lenni. De mindegy, mert a kiállítás, amit én még rendesen nem tudtam megnézni, de már küldtek. Én mindenkitől ezt hallom, és küldtek katalógust, illetve hát egy ilyen érdekes, nagyon érdekes és formabontó anyagot a kiállításhoz, amit áttanulmányoztam. Gondoltam, hogy meg kérdezni, hogy mi a véleményem, bár ugye én végül is nem vagyok hivatalosan. Nem. az. De... prajzi. A, a Kemecsi Lajostól se kérdeztem meg, hogy mi a véleménye a zeneházáról. Tehát most egy, most egy ötletet adta. Igen, igen, igen, igen, érdekes. Tehát nagyon, nagyon tetszik. Tehát az, hogy, hogy itt a tárgyak élete, a tárgyak múltja, a tárgyak és emberek. De most Tehát ennek egy... kapcsán hadd kérdezzem meg, és aztán tiszteletben tartom az idődet, majd még egy kérdésem lesz, igen. hogy ugye ez a konferenciateremben volt a Néprajzi Múzeumban, amit önállóan is kiadnak. Mindig megy, vagy gyakran megy egy scroll a Magyar Zene Háza hollapján is, hogy ezen a napon, vagy azon a napon, és Igen. Ilyen, ezen a héten is volt, elnézésüket kérjük, de a Magyar Zene Háza nem áll rendelkezésre. Egy olyan re, relatíve tájkozott ember, mint én, tudja, hogy ilyenkor nem arról van szó, hogy sztrájkolnak a bentartózkodók, hanem, hogy valamilyen cég, vagy valamilyen esemény rendező Kiveszi, és olyan ajánlatot tesz, amit nem utasít vissza a, a magyar zeneház, mert anyagilag egyébként ebből e, ő mástra tud költeni, illetve a fenntartásához szükséges. Igen. E, lehetnének nagyobb számban, vagy ez pont ideális mondván, hogy azért az se jó, hogyha ilyen alkalmakból túl sokszor van zárva a zeneház? Nem szabad túl sokszor, nekem még ez is egy picit talán talán több, amit a, a Ezt misszió... engedélyezed egyébként? Vagy ez, ez, ez, ez ki, ki az, aki egyébként ezt aláírja, hogy aznap nincs zeneházon. Megbeszéljük ezeket a, a dolgokat, tehát vannak olyan mértekezletek, ahol, ahol ez előkerül, van egy külön osztály, az értékesítési osztály. Igyekszünk hétfőre tenni ezeket az eseményeket, amikor nincs itt a, a kiállítás. Tehát, hogyha, ha onnan nézzük, hogy kvázi üzlet akkor kevés. Ha onnan nézzük, hogy ez Magyar Zeneháza, és, és programok vannak, meg feladatban, misszió van, akkor, akkor sok. De is azt gondolom, hogy itt azért sikerült az arányokat megtalálni. Tehát nem, azért még nem váltunk rendezvényközpontá, hál' Istennek. Um elnézést a késésért, ezen kívül nem tudom, hogy észre lehetett -e venni, vagy sem, de az összes papíromat otthon hagytam. Olyan sok papírt hoztam, a fő polgármester helyettesből főigazgatóvá vált eh, kis Ambrushoz, hogy megcsalt a szemem, és a Bata Andráshoz és a Magyar Zeneházához való papírok otthon maradtak. Nyilván... Ez nem érződött, megmondom. Ami nyilvánvalóan én. majd kimarad egy része, eh, ha netán beszélgetünk legközelebb, mert közben azok az események voltak, de eh, azt kérdezem, hogy elvileg Hangsúlyozom, elvéleg lehetséges -e, hogy nem késve, hanem pontosan jövő héten folytassuk ezt a beszélgetést, de ez a te beleegyezésed kell, és fogalmam sincs, hogy 24-én, amit tehát az ünnep után, a nemzeti ünnep után van, Salamon, Gilberta és Ráhel napja, az neked hogyan konveniál? A, nem biztos, hogy, hogy reggel még itthon leszek, mert az ünnepnapon vidéken vagyok. Jó, rendben van. Beszéljük akkor ezt még meg. Jó, illetve hát akkor lehetséges még a péntek is, hogyha az neked alkalmasabb. Beszéljünk akkor Az biztos, biztos hogy jó. Legyen a péntek. Igen. Le, le, legyen, legyen a péntek, és akkor maradjunk abban, hogy akkor e, a mai nap folyamán. Mikor hívhatlak? Hát ez a reggeli időpont nagyon Nem, jó. nem, nem, nem. nem. Ma, mikor hívhatlak? Az ügyben, hogy ezt fixáljuk. Ja akkor most megegyezhetünk, hogy 15-25-én 8 óra 4 perckor hívhatlak? Igen, igen, igen. Bevésed? Örömmel. Igen, Igen, igen, beírom. És elhozom igen. a papírjaimat, és elnézést kérek a papíroktól, hogy otthon hagytam őket. <gül> Na, nagyon örültem Köszönöm, Köszönöm szépen. szépen, szia. Köszönöm, szévasz, minden jót. andrásta Andrást, a Magyar Zeneháza főigazgatóját, nem főigazgatóját, ügyvezetőigazgatóját. Főigazgató az a kisambrus, nem látták, viszont hallották, támogatott tartalomban volt részük. Köszönöm András a járulásodat, és akkor elvileg és gyakorlatilag holnap 7-10-kor Filippov Gábor 7-32-től, pedig Navracis Tibor lesznek a vendégei a Kejfejancsinak. Döröpont, alajanus, kukat csimér.com viszont látása, viszont halás.